Виходить, дуже жалібно і сексуально. Да, страх смерті примушує людей плодитися. Та мені плювати на тітку. Але в газетах напишуть, що та жінка ще мала статевий контакт. Соромно. Аха Шероб, як говорив мій сусід Абхаз. Матінко рідна. Не життя, а суцільний інтернаціонал. Дружба народів. По-нашому краще. Ні, Марко, ми так не домовлялися. Ну, давай домовимося. Він безсоромно дихає мені у скроню. Ні. Марк протяжно і солодко посміхається. Коли я одружувався з Юшковою, то першу шлюбну ніч провів біля дверей Като. Ха, досить романтично. Уранці я зателефонував їй. Марк не слухає мене. І сказав. Давай зустрічатись. А вона постав телефон. Дівчинкою за викликом будеш ти. А я кажу, телефон уже давно стоїть. Аж по лобі б'є, тільки зв'язку нема. Все, кінець, Між нами связи нет, погоджуюся я. Ага, як Юрий Юрій Полякова. Бідолашні ми, бідолашні. На першу джерело наших знань вже не вистачає. Добре, щоб букви не забули. На себе я не ображаюсь. Але мені вже вкрай набридло виносити любовні судна з-під като. Я більше не санітарка. Тепер я медсестра. Марк пестить моє стегно. Вино розклалось у шлунку. Мені не до нього. Головне змиритись. Хочу сміятись і дружити з тіткою-гігантом. Ми прошвирнемось з нею по базарах, зробимо комерцію. Всі вантажі спишемо на Марка. «Точно ні!» – він забирає волосся з обличчя і блискає в мою сторону карим оком. «Я суок? Теж, до речі, доволі романтично. Ти не забув?» «О, посплю я тоді. Посплю. а Він спить. А ми пролітаємо над горами». Я курю і обіцяю собі бути чемною. Літак чесно сідає в міжнародному аеропорту Дубаї. Люди в салоні починають роздягатись. Температура в місті 50 градусів. Повітря не пече, воно хворіє. Йому потрібен аспірин. Нас везуть на митницю, де будуть шукати в чемоданах сало. Стратегічна сировина. Чоловіки одягнуті в білі і бускові сукенки. На голові хустки аля Ясір Арафат. Я відразу починаю підозрювати, що арабські чоловіки не носять спіднього. Шкода, що так мало випила. Я би підбігла і як смикнула б. А мене в тюрму, без суду і слідства. І випустять лише тоді, коли родичі надішлють гроші за моє утримання за гратами. Андрієві доведеться продатись арабським терористам, тому що моєї відсутності Марк просто не помітить. Ну, і нехай собі ходять без трусів. Прикордонник підозріло дивиться на мене. Я посміхаюсь. Біла жінка, підстилка для мусульманина. Він сказав би мені про це, але погано володіє англійською, якою я і зовсім не знаю без словника. Марк плямкає щось про горілку, яку везе із собою. Він посміхається. Його засуджують і заздрять. Погано, коли сухий закон. Треба було вибрати бога делікатнішого. Групу привозять у готель «Інтерконтиненталь». Група торбешників високого рівня. У цьому готелі немає складів, не біда. Їх повно в інших. Товсту тітку звати Лаурою, і вона мчить домовлятись в Касабланку. Хлопака в махровій футболці приїхав з тещею. Вони будуть спати у великому подружньому ліжку, намагаючись не зіткнутись сідницями у сні. Мене не вражає розкіш. Хоча нічого кращого від юшковської дачі я й не бачила. Руки тягнуться до разових шампунів, кремів, мила і серветок. Я запихаю їх до валізи. Андрієві на подарунок.